Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'mahina Man yahdihillah wa la mudillah lah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu ittaqulaha haqqa tuqwatih Wa la tamutunna illa wa Para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini Kita masih bersama Kitab Al-Kabair Pada pekan yang lalu kita telah membahas Al-Kabirah Al-Khamisah Asyarah Berkaitan tentang dosa besar lari dari medan pertempuran Berikut ini kita akan lanjutkan. Al-Kabiratu As-Sadi Satu Asyarah dosa besar yang ke-16 yaitu Ghashul Imam Ar-Ra'iyah Wadul Muhulahum pemimpin yang mengkhianati rakyatnya dan berbuat aniaya zalim terhadap mereka ini merupakan salah satu dosa yang diancam dengan ancaman yang berat itu bagi para pemimpin yang membolimi, yang mengkhianati rakyatnya, menindas dan semena-mena terhadap rakyatnya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan amanah iaitu jabatan memimpin rakyatnya agar berlaku adil dan bersikap kasih sayang kepada rakyatnya. Maka apabila ia mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini maka telah tersedia baginya ancaman yang sangat berat azab yang sangat keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam siapa saja yang berbuat khianat dan kita semua sepakat semua manusia sepakat bahawa khianat itu adalah suatu perbuatan yang sangat buruk. Tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang suka dengan pengkhianatan dan dikhianati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, mencurangi kami, mengkhianati kami maka dia bukan dari golongan kami. Dan juga Rasulullah s.a.w. secara umum telah mengatakan Al-Zulmu Dulumatun Yawmal Qiyamah Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat Itaku It Dulum, fa'inna Dulumatun Yawmal Qiyamah Dan juga dalam hadis khudsi Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan zalim. Wa ja'altuhu haraman bainakum dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara sesama kamu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman atas dirinya. Dan penguasa ya pemimpin memiliki peluang yang sangat besar untuk berlaku aniaya berbuat kezaliman disebabkan kekuatan yang mereka miliki, kekuasaan dan jabatan yang mereka miliki. Kedudukan mereka yang di atas ini membuka peluang bagi mereka untuk berbuat kezaliman terhadap rakyat jelata, kepada orang-orang lemah. Maka dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Adz-zulmu ittaquz jauhilah perbuatan kezaliman karena kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan sebagai pemimpin ya, setiap pemimpin akan ditanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Atas rakyat yang dipimpinnya. Nabi mengatakan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu ya setiap pemimpin akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya, akan akan menjadi mas'ul ya yang ditanya, yang dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi atas rakyat yang dipimpinnya. Atas rakyat yang dipimpinnya. Maka dari itu ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an Ya, memimpin menjadi pemimpin berkuasa dan menjadi penguasa merupakan tanggungjawab yang berat dan besar yang terbeban di atas pundak seorang insan yang harus dia pikul sebaik-baiknya seadil-adilnya dan menjauhi kedzaliman sejauh-jauhnya karena juga bagi pemimpin yang adil pemimpin yang berlaku adil Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang khusus pula ia termasuk salah satu di antara manusia, hamba Allah yang diberi naungan pada hari kiamat Di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Salah satunya adalah al-imamul adil, imam yang adil Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang berisi peringatan, ancaman yang sangat keras terhadap perbuatan zalim ini Ya, khususnya dari penguasa terhadap rakyatnya di antaranya adalah nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari Maqil Ma bin Yasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma rahin husyaraiyatahu fa huwa siapa saja pemimpin yang mengkhianati ya, yang menipu mengkhianati mencurangi rakyatnya maka fahuwa finnar ia berada di dalam neraka ia berada di dalam neraka ini adalah ancaman yang berat maka dari itu kedzaliman penguasa atas rakyatnya ini merupakan suatu dosa yang besar ya ini bukan kedzaliman yang biasa ya karena ia telah satu dia telah melanggar amanah yang Allah Subhanahu berikan kepadanya jabatan itu merupakan amanah yang kedua, dia telah menyakiti hamba Allah Subhanahuwataala dan dia telah menebar kerusakan di atas muka bumi. Diruaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ini salah satu ancaman orang-orang yang atau pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang berlaku lalim." Salah la yukalimu humu Allahu yomal kiamah, walau yuzarkihim, walauhum alim. Ada tiga manusia yang Allah swt tidak akan mengajak berbicara, ya, tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka, tidak akan mensucikan diri diri mereka, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Syekhun zanin wa malikun keddab wa ailun mustakbir. Ketiga orang itu adalah orang tua yang berzina. Maksudnya adalah orang yang sudah berumur tapi berzina. Artinya dia sudah menikah dan berzina. Kemudian raja penguasa yang berdusta, pendusta. Yang selalu berbohong kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang miskin yang sombong, orang miskin yang sombong, ya tidak memiliki harta, tapi dia bersikap takabur, sombong. Nah itulah dia tiga, ya manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih pada hari kiamat, ya adab yang pedih pada hari kiamat. Salah satunya adalah penguasa atau raja yang pendusta pembohong. Jadi ini merupakan ancaman yang berat yang menunjukkan bahawa pelaku-pelakunya jatuh dalam dosa besar. Khaufiddin azzaillahu wa iyyakum jami'an. Jadi dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan." يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُهُ وَوَغَاشٌ لِرَعِيَتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Tidak ada seorang hamba pun yang mendapat amanah dari Allah untuk memimpin rakyat, memimpin hamba-hamba Allah. Lantas ia mati pada hari matinya dalam keadaan ia berdusta mengkhianati rakyatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atasnya surga. Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atasnya surga. Ya dalam hadis yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuwa finnar. Ia berada dalam neraka. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala katakan haramkan atasnya surga. Ya Allah haramkan atasnya surga. Allah tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara kepadanya dan baginya azab yang pedih. Jadi jelas ini merupakan suatu dosa yang besar yang harus dihindari oleh setiap mukmin, ya setiap Muslim ya, yang mendapat amanah kekuasaan ya, dari Allah Subhanahu Wataala. Ingat bahawa jabatan kekuasaan kekuatan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wataala agar kita memikulnya dengan sebaik-baiknya. Ya, karena apabila kita berhasil memikulnya dengan sukses dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan maka balasannya juga besar. Ya, balasannya juga besar. Nah, dalam hadis yang lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manin rajulin yali amra ashratin fama fauqa zalika." Hilalah Allah Azza wa Jalla mglulun Yawm al yaduhu ila anukh ya fakuhu birruhuh atau atau atau atau bakkuh ismuh awaluhu malamatun atau satuhu nadamatun wa akhiruhu kizun Yawm al tidak ada seorang laki-laki memimpin sepuluh orang Ya, memimpin sepuluh orang. Nabi mengatakan ma'amin rajulin. Tidak ada satu orang laki-laki pun yang memimpin. Jadi ini menunjukkan bahawa pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Yang memimpin sepuluh orang atau lebih. Sepuluh ya, orang atau lebih. Nah, di sini tidak bisa kita ambil mafhum adat ya. Artinya berapapun yang dipimpin. Nah, biasanya sepuluh orang atau lebih. Nah kecuali ia akan mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wataala dalam keadaan terbelunggu, ya dalam keadaan terikat dari tangan hingga lehernya, ya terikat tangannya ke lehernya pada hari kiamat, ya pada hari kiamat nanti ia akan dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tangannya terikat hingga lehernya, ya. Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan atau dosa. Eh, dari ikatan. Atau dosanya akan membuat dirinya celaka. فَقْكَهُ بِرْرُهُ اَوْ أَوْ بَقَهُ إثمه. Kalau dia baik, maka ia akan terbebas. Ya, kalau dia adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang melaksanakan kewajibannya berlaku adil kepada yang dipimpinnya. فَقْكَهُ بِرْرُهُ Maka kebaikannya itu akan membebaskannya dari belenggu itu. Haw atau awba ismuhu atau perbuatan dosanya akan membuatnya binasa dan celaka. Yaitu apabila ia adalah seorang pemimpin yang buruk, pemimpin yang jahat, pemimpin yang dalim. Ya maka ikhwanifidina azza niyyallah wa iyyakum jamiaan. Dosanya itu akan membuatnya binasa, akan mencelakakannya. Ia tidak akan terlepas dari belenggu dan ikatan tersebut. Begitulah kepemimpinan. Ya, kata Nabi SAW, itulah dia kepemimpinan. Itulah dia jabatan. Itulah dia kekuasaan. Awaluhamalamah Awalnya itu penuh dengan celaan. Kalau kita ingin jadi pemimpin, ya, ya coba lihat sekarang ini penuh dengan celaan. Ya, ada yang memuji memang, tapi lebih banyak yang menghujat. Ya, memang ada yang memuji, ya, tapi lebih banyak yang menghujat. Nah, itu dia. Awalnya itu penuh dengan celaan. Pertengahannya mendatangkan penyesalan. Ya, pertengahannya mendatangkan penyesalan. Ya, setelah memikul jabatan itu, ya barulah terasa beratnya, terasa e, beban yang berat menghimpit dirinya. Ya, mulai muncul penyesalan dalam hatinya dan akhirnya ya Nabi mengatakan wa akhiruha khizyun yawmal qiyamah. Dan pada akhirnya di akhirat nanti pada hari kiamat akan menjadi suatu kehinaan atas dirinya. Demikianlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kekuasaan itu. Demikian juga masih diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah SAW mengatakan, "Sin fani ummati lan tanaluhu syafaati." Ada dua jenis umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Artinya, ia akan terhalang dari syafaat dari syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya ia akan terhalang dari syafaat Nabi Siapa dua jenis manusia itu yang pertama ilmamun zalumun wasyum wa kullu ghalin mariqin Yang pertama adalah pemimpin yang balim dan berbuat semena-mena ya khianat terhadap rakyatnya Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang melampaui batas dan sesat, ya sesat dari agama jatuh dalam bid'ah, Ahlu bid'ah, ya akan terhalang dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana mereka terlempar dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Anfaratukum al-lahout, al-lahout. Aku adalah orang pertama yang sampai ke telaga. Ya kemudian barulah ya menyusul umatku mereka minum dari telaga itu barang siapa yang minum dari telaga itu maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya Nah kemudian aku lihat beberapa orang dari umatku terlempar darinya artinya terhalang darinya maka aku berkata aku berseru ummati ummati Dalam riwayat lain ashabi ashabi Maka para malaikat mengatakan Ya Muhammad inna innaka lan tadri la tadri madza ahdatsu ba'dak Wahai Muhammad engkau tidak tahu apa yang mereka ada adakan semeninggal kamu Maka Nabi mengatakan suhkan suhkan Hai hey ibu dan bapak dan liman badala mim liman badala aw ghayyara Ya kalau begitu pergilah menjauhlah menjauhlah bagi orang-orang yang menukar-nukar dan merubah-robah sepeninggalku Jadi ahli bid'ah terhalang dari telaga Nabi dan terhalang juga dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya adalah ya orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan, orang-orang yang ber, apa namanya jatuh dalam bid'ah ahli bid'ah. Ya, demikian juga yang pertama tadi, yaitu imamun dolu mun Pemimpin yang zalim lagi <coughs> khianat dan semena-mena terhadap rakyatnya. Demikian. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat berat, ya. yang mana kalau seandainya ya setiap orang men -men -men mencamkan hal ini baik-baik dalam benaknya, dalam hatinya, dalam jiwanya, niscaya mereka tidak akan berlomba-lomba, berebut-rebut untuk menjadi pemimpin. Nah. Diriwayatkan juga dari abu Amr bin Murrah radhiyallahu anhu ia berkata uh, ia berkata aku katakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya aku men pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Ma min imamin yughliqu baba huduna dza wil haja wal khalla wal maskana illa aghlaq Allahu azza wa jalla abwab as-sama'i duna khallatihi wahajatihi wamaskanatihi tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan orang yang punya kebutuhan dan keperluan punya hajat serta orang-orang fakir kecuali Allah SWT akan menutup pintu langit ia ya, dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya Yaitu Allah SWT akan menutup pintu langit hingga ia Ya apa nama terhalang dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Ya, maka Amr bin Murah berkata, semenjak ya Muawiyah, semenjak itu, ya, semenjak ah, ah, beliau, ya, Muawiyah mendengar hadis ini, ya sejak itu Muawiyah menunjuk seseorang wakilnya, ia ya, menunjuk seorang wakilnya untuk mengurusi kebutuhan masyarakat. Coba lihat, ya ketika itu Muawiyah adalah seorang pemimpin. Amr bin Murrah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepadanya. Dan hadis ini begitu menyentuh hati Muawiyah dan Muawiyah adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang yang baik, ya, seorang pemimpin yang saleh. Ya, dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersentuh mendengar sabda Nabi itu, ya, harap peringatan, ya, nasihat yang secara tulus disampaikan secara langsung. Empat mata oleh Amr bin Murrah, ia datangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia sampaikan hadis ini, tidak ada seorang pemimpin atau penguasa yang menutup pintunya dari orang-orang yang punya kebutuhan. Dan orang-orang miskin, ya orang fakir, maka Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Maka semenjak itu, Muawiyah menunjuk seorang wakilnya untuk mengurusi kebutuhan masyarakat. Nah, hendaknya beginilah seorang pemimpin ya, ketika disampaikan kepadanya Allah-Allah, oh firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya, maka ia segera melaksanakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Menerima nasihat yang baik, ya dari ulama, ya dari orang-orang yang berilmu, hingga dengan kebaikannya itu, maka baiklah seluruh rakyat. Demikian, Fani Fiddin, para pendengar yang budiman. Jadi dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, Hani ya terdapat ancaman yang keras, ya celaan dan peringatan yang keras terhadap pemimpin-pemimpin dalim yang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikannya amanah untuk memerintah rakyat, tapi mereka justru mengkhianati, ya menyia-nyiakan, mendolimi, menipu, bohong, membohongi rakyatnya, ya. Misalnya para penguasa itu selalu memberi iming-iming janji-janji yang tak pernah ditepati. Nah, seperti ya ini oleh karena itu banyak pemimpin yang, terhingg yang terhinggapi dengan penyakit nifak. nifaq. Idhaddasa kadzaba, ya jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia dia dia, dia tidak tepati. Wa idza tumina khon, jika diberi amanat dia khianat yang hendaklah itu dihindari ya sifat-sifat nifak seperti ini yang banyak menghinggapi para penguasa. Baik, oleh kerana itu semua hamba yang tertzalimi akan menuntut mereka pada hari kiamat kelak. Ya. Apalagi orang-orang yang dizalimi ini, ya doanya itu kan tidak ada hijab Antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala Antara doanya dan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman Sebagai hakim, sebagai da'i Sebagai muallim, sebagai guru ya Pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi kepadanya adalah Ittaqida wa talmadlum ya. Hindarilah, jagalah dirimu Dari doa orang yang ditalimi Artinya jangan sekali-kali berbuat talim kepada bawahan kepada orang yang engkau pimpin, ya. Sesungguhnya, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ هِيْجَبُ Tidak ada doa tirai penghalang antara doanya dengan Allah SWT. Artinya doanya itu makbul. دُمِكَنِ خُنِفِدِّنَا أَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَاكُمْ jamian. Jadi sebagai seorang penguasa, hendaklah ia berlaku adil dan baik terhadap rakyatnya. Memperhatikan segala kebutuhan mereka. Karena itu sudah merupakan tugasnya. Ya, yaitu melayani rakyatnya, bukan rakyat melayani penguasa. Ya, tapi penguasa lah, pemimpinlah yang melayani rakyatnya. Mereka adalah pelayan. Itulah dia. Nawaitala bebankkan kepada mereka. Nah, demikian. Nah, sepancasnya juga seorang pemimpin dan penguasa itu. Wahai ya kaum jemaah, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah uh, seorang pemimpin selayaknya dan sepantasnya untuk senantiasa membuka pintu untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, mendengar laporan-laporan orang-orang yang tertolimi yang mengadukan kasus-kasusnya kepada mereka. Ya karena itu merupakan kewajibannya dan merupakan hak dari rakyatnya. Ya merupakan hak rakyatnya untuk mendapatkan uh, perlakuan yang baik dan keadilan dari penguasa. Demikian Ibnul Fiddhail azza wa jalla wa Ibn Dimian, ya. Berang siapa pemimpin, ya siapa saja pemimpin yang menutup pintunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, akan menurunkan hukuman terhadap pemimpin ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, akan menurunkan hukuman terhadap pemimpin ini. Yaitu, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menerima doanya, dan tidak akan diperkenankan segala permohonannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mencukupi kebutuhan kebutuhannya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencukupi kebutuhan kebutuhannya. Demikian ancaman yang besar terhadap pemimpin yang selalu ya menutup diri terhadap rakyatnya, ia tidak mau mendengar keluhan-keluhan rakyatnya. Nah kemudian setiap kejadian kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh para pemimpin akan menghalanginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini jelaslah bahwa ya dosa ya mereka ini lebih besar daripada apa namanya dosa-dosa pelaku dosa-dosa besar yang lainnya sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diberikan kepada umat beliau yang melakukan dosa besar. Jadi ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita Bahwa ikhwanifitnah azanillahulaiyakum jamian berkhianat terhadap rakyat pemimpin yang berkhianat terhadap rakyatnya ini merupakan mengkhianati rakyat itu merupakan suatu apa namanya perbuatan dosa yang besar. Nah kemudian juga sebagai seorang pemimpin ya, mereka tidak boleh ya, selalu mencari-cari kesalahan rakyat, ya, mencari-cari ya, kesalahan rakyat nah ini ya sering kita dapati dari para pemimpin ya mereka suka mencari-cari ya, kesalahan ya, rakyatnya ya padahal ini ya adalah suatu perbuatan yang salah dan termasuk bentuk kezaliman. ya seorang penguasa terhadap rakyatnya muawiyah ya rasulullah anhu pernah berkata aku pernah mendengar rasulullah saw bersabda ini naga ini tabata ini jika awratil muslimin afsadtahum aw kit ta'ntufsidahum. Sesungguhnya apabila kamu selalu mencari-cari kesalahan kaum muslimin, berarti kamu telah merusak mereka atau kamu hampir membuat mereka rusak. Ya. Demikian juga seorang amir, ya, diriwayatkan dari Abu Uma al mikdam bin Ma'dikarib Ma Ka'sir bin Murrah dan Umar bin Aswad Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal amir, idha bittagwa ribah finnas absadahum. Kesungguhnya seorang pemimpin, apabila ia selalu ya, curiga terhadap rakyatnya, berarti ia telah merusak mereka. Ya, Mencari-cari kesalahan rakyatnya ya untuk e, semata-mata untuk melampiaskan ataupun menjatuhkan hukuman terhadap mereka ya tanpa kesalahan yang mereka lakukan karena e, biasanya ya rakyat jelata tidak punya kekuasaan apa-apa ya mereka a, apa namanya pasrah terhadap apa yang, diperla, a, yang, yang mereka terima perlakuan yang mereka terima dari e, penguasanya nah ini khodimi fiddin azanillahu alaikum jami'an pemimpin seperti ini Rasulullah SAW mengancam mereka, ya bahwa ia telah merusak ya, kaum muslimin, ya mereka telah apa namanya uh, merusak ya, rakyatnya sendiri. Nah demikian ikhwanifidin. Na Azanilahuloh wa iakum jamian. Maka dari itu ikhwanifidin haram hukumnya uh, penguasa itu mencari-cari kesalahan rakyat, ya karena itu dapat membuat mereka rusak. Demikian ikhwanifidin. Ya, Abu Jafar Abu Tahawi ia berkata di dalam kitab Mushkilul Asar, ya, ya, beliau mengatakan seolah-olah jika seorang pemimpin mencari-cari kesalahan rakyat, padahal Allah subhanahu wa taala telah melarangnya, maka rakyat pun akan meniru apa yang ia lakukan, dan tentunya hal itu akan merusak tatanan masyarakat. ya, Nah, demikian Ukhonifidin Taib. Dan pemimpin dan para aparat, ya, aparat aparat pembantunya yang mencari-cari kesalahan rakyatnya, lalu menuduh rakyatnya berbuat salah tanpa bukti, ya, tanpa dosa yang mereka lakukan, maka tuduhannya tidak dapat diterima. Ya, berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya didatangkan ke hadapan beliau seorang laki-laki, lalu dikatakan kepada beliau, dari jenggot orang ini menetes minuman khamar. Ya, seorang laki-laki dibawa didata, didatangkan dihadapkan kepada beliau lalu dikatakan kepadanya yang dikatakan kepadanya kami telah menemukan jenggot orang ini telah menetes padanya khamar maka Abdul, Abu Mas'ud berkata kami telah dilarang untuk memata-matai seseorang tetapi jika ada bukti yang jelas maka kami akan menghukumnya jadi Ibnufuddin satu uh, sikap dan perilaku yang sangat buruk dari penguasa adalah dia memata-matai rakyatnya, lalu dia mencari-cari kesalahan rakyatnya dan menjebak ya menjebak rakyatnya ya agar jatuh dalam hukuman. Ya, nah ini adalah satu perbuatan yang salah ya. Nah demikian. Taib Ibnufuddin Nazalla wa iyyakum jami'an dan itu termasuk uh, apa namanya kita katakan sebentuk kezaliman ya dari seorang penguasa terhadap rakyatnya. Ya, dan juga tadi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya barang siapa yang mencari-cari aurat kaum muslimin yaitu kesalahan-kesalahan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar ya aibnya atau rahasianya walaupun sampai ya, ke dalam kamarnya. Nah, itu adalah ancaman Orang-orang ya, yang suka mencari-cari, membongkar aib dan kesalahan apa namanya rahsia uh, kaum muslimin ikhwanul fitrin. Dan juga penguasa itu tidak boleh mengambil keputusan hukum ya dalam keadaan dia marah, emosi. Ya karena Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan layakumua hadun baynasna ini wahwagotban. Janganlah seseorang itu mengadili dua orang yang bertikai. Sementara ia dalam keadaan marah. Sementara ia dalam keadaan marah. Nah, demikian juga, ia tidak boleh berlaku semena-mena di dalam menjatuhkan hukum. Ya, ia tidak boleh semena-mena di dalam menjatuhkan hukum. Artinya dia harus mendengar dari kedua belah pihak. Ya, artinya dia harus mendengar dari kedua belah pihak yang bertikai. Janganlah dia berat sebelah di dalam hukum, yang mana ini merupakan suatu kedaliman, ya bentuk-bentuk kedaliman, ya di dalam hukum konfidenti azan ya wa a'lam jamian. Nah, demikian pula penguasa, ya dan aparat-aparatnya diharamkan menerima uang suap, ya dalam menetapkan keputusan atau di dalam ketika dia memegang jabatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'kulu ta amwalakum bainakum bil batil wa tudlubuha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain ya di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara dengan jalan dosa dengan jalan berbuat dosa secara apa namanya secara uh, kita katakan tidak hak ya dengan dosa padahal kamu mengetahuinya demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi Ya, yang merak yang mana mereka Allah Subhanahu Wa Taala sebut sama unalil kadibi akkalunalis sohti. Mereka itu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong, isu-isu, ya, yang sekarang ini coba lihat banyak ya beredar, ya manusia ya, di dikondisikan suka mendengar isu-isu, ya, desas-desus yang tidak jelas, kabar-kabar kaleng atau kabar-kabar burung. Yaitu adalah sifat orang-orang Yahudi. Kemudian abkalu naris suhti. banyak umatkan yang haram. Al Khotabi ketika menafsirkan ayat ini yaitu yaitu mereka suka memakan suap, mereka suka memakan rizwa. Nah demikianlah orang-orang Yahudi. Wa alikum jamiean dan Nabi saw melaknat ya, orang-orang yang menyuap dan menerima suap. Laa dalam hadis sahab Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW berkata, ya, uh, ia, uh, bersabda, uh, ia berkata, la'ana la Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah mengatakan, la'ana Rasulullah SAW, al-rashi wal-murtashi. Al-rashi wal-murtashi. Rasulullah SAW melaknat, ya, penyuap dan yang menerima suap pemimpin yang menerima suap ikhwan fid Jadi haram hukumnya bagi penguasa itu menerima suap ya, termasuk juga menerima hadiah ya ke, eh, apa namanya ketika ia menjabat. Ini, ini termasuk ya kategori eh, harta yang hulul, hadayyal ubal minal hulul. Ya, hadiah yang diterima oleh Ya umal para pegawai atau pejabat itu termasuk gulul dan itu termasuk bentuk-bentuk kezaliman yang harus dihindari oleh ya, setiap penguasa. Ya fa'ni fiddin, haazan ya llahu ayaakum jamiah. Nah, begitulah beratnya ia menjadi penguasa. Maka dari itu Rasulullah saw mengatakan tadi awalu ha malama, satu hanada wa akhiruha ya khizun yomal kiamah. Ya awalnya itu penuh dengan celaan, cacimaki, kemudian pertengahannya ya diliputi dengan penyesalan dan ditutup akhirnya dengan kehinaan ya pada hari kiamat. Nah pada hari kiamat demikiannya konfident. Maka dari itu ya eh, Islam melarang ya umatnya untuk meminta jabatan ya dilarang ya meminta jabatan ya meminta jabatan itu dilarang hmm? banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita ya larangan ya meminta jabatan itu. Nah kalau kita lihat nanti ini berbanding terbalik ya dengan keadaan ya sekarang ini di mana orang-orang justru mengatakan pilihlah aku ya. Nah demikian kalau dulu ya mereka mengatakan aku bukan pilihan, namun sekarang orang-orang mengatakan pilihlah aku. Nah jangan demikian konfidentin. Ya direwetkan dari Abu Musa Al Ashari ia berkata. Aku dan dua orang dari kaum kum uh, datang menghadap Nabi SAW. Salah seorang dari mereka berkata, Ya Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabatmu. Ya, satu orang lagi mengucapkan perkataan yang sama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna lan wallihadha man sa'alahu, wala man harasu alaihi. Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta. Dan orang yang berambisi untuk mendapatkannya Ya Demikian juga Abdurrahman bin Samurah ya berkata Rasulullah SAW ya, Pernah bersabda Kepadaku Ya Abdurrahman, Rahman La tas'alil imarah Fa innaka in u'titaha An mas'alatin u'kilta ilaiha U'kilta ilaiha Wa in u'titaha An gairi mas'alatin u'inta alaiha Wahai Abdurrahman, jangan sekali-kali engkau minta jabatan. Sebab apabila engkau diberi jabatan itu kerana engkau memintanya, maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu, ya, iaitu tanpa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, bukan karena engkau yang memintanya. Engkau bukan karena bukan karena engkau berambisi mendapatkannya, maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya, yaitu engkau akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakannya. Nah, demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innukum satahrisuna al-imarah." Kalian selalu berambisi untuk menjadi penguasa bisa تكون penandama tunyoul qiyamah padahal ya itu akan membuat kalian menyesal nanti di hari akhirat ya kelak kalian akan menyesal atas jabatan itu ya jadi ini satu hal yang kontradiktif kalian berambisi untuk menjadi penguasa mendapatkan kekuasaan namun justru padahal itu akan membuat kalian menyesal nanti pada hari kiamat Ya, Nabi mengatakan fa ni'mal murdiah wa bi'satil Fatimah. Sungguh hal itu ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan. Ikwan fillah az azza wa yaikum jami'an. Maka dari itu, ya, uh, Rasulullah s.a.w. mengingatkan, ya, khususnya kepada orang-orang uh, yang memang tidak mampu dan tidak kuasa untuk memegang jabatan itu dan tidak cakap untuk memegang jabatan atau kerewomaniran untuk tidak, ya, untuk tidak, ya, mengapa namanya mengambilnya ataupun berambisi untuk mendapatkannya. Abu Dar Al Ghifari berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda berminat memberiku sebuah jabatan? Maka Rasulullah SAW menepuk-nepuk pundakku dan bersabda, ya Abu Dar, ya Abu Dar, innaqadawif wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadha biha haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha wahai abu dzar kamu adalah seorang yang lemah artinya beliau tidak punya bakat untuk memimpin dan tidak memiliki leadership ya apa namanya uh, uh, bakatlah untuk memimpin tidak ada jiwa kepemimpinan ya, dalam dalam dirinya Ya, maka Nabi mengatakan, kadraif, Engkau lemah dalam hal ini. Ya, dan sesungguhnya, Yang jabatan itu adalah sebuah amanah, Dan penyebab kesedihan, Serta penyesalan di hari kiamat. Kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang benar, Dengan cara yang hak. Ya, dia mendapatkan itu dengan cara yang hak, Dan melaksanakan semua kewajibannya. Dia tidak memintanya, dia tunjuk, ya. Diminta oleh manusia kerana memandangnya yang layak untuk memegangnya. Nah, kemudian melaksanakan semua kewajibannya. Nah, demikian ya Qanifiddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, demikian pula dalam hadis. Auf bin Malik ya dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda. Insigtum ambatukum alil imarah wa mahiyah. Jika kalian mau, ya, kata Nabi, akan aku beritahu kepada kalian tentang apa itu jabatan. Tentang jabatan. Apa hakikat jabatan itu? Ya, maka Nabi mengatakan awwaluha malamah, wa tsaniha nadamah, wa tsalithuha adzabun yaumil illa man 'adada fa kayfa ya'dil ma Nabi mengatakan jabatan itu awalnya adalah celaan. Penuh dengan cacian, makian, celahan begitulah dia. Yang kedua adalah penyesalan. Dan yang ketiga adalah adab pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang berlaku adil. Lalu Nabi berkata, bagaimana mungkin, bagaimana ia dapat berlaku adil terhadap keluarga-keluarganya? Nah, ini berat menjadi pemimpin itu. Ya, Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang minta ya syafaat kepada Usama bin Zaid untuk meringankan hukuman Seorang wanita yang mencuri di kalangan mereka, ya mereka ingin di, di apa namanya dibebaskan dari hukuman. Mereka minta kepada Uthman bin Zaid agar minta kepada Rasulullah supaya hukumannya diringankan. Maka Nabi mengatakan, seandainya ya Fatimah binti Muhammad, Fatimah Putri Muhammad mencuri, niscaya akan akan aku potong tangannya. Nah, ini contoh pemimpin yang adil ya karakter pemimpin yang adil dan menetapkan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu ya tanpa pandang bulu nah apakah ya seorang pemimpin itu bisa berlaku seperti itu apakah dia bisa berlaku adil terhadap keluarga-keluarganya nah ini adalah satu yang berat maka dari itu jabatan itu adalah suatu amanah yang sangat berat banyak yang akan ya apa namanya yang akan dipikulnya nanti pada hari kiamat dia akan Uh, ditanya tentang apa yang dipimpinnya, ya semakin banyak yang dipimpinnya semakin berat tanggung jawabnya, ya apalagi memimpin Indonesia ini yang 250 juta penduduknya, nah betapa berat kita bisa bayangkan betapa berat ya, ya tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dimi kamilah kamilah dzaniillahum dimian maka dari itu hendaklah ya para pemimpin itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan dia benar-benar melaksanakan amanah ya, yang, dibebankan, yang dibebankan kepadanya itu dengan baik dan benar berlaku adil. Ya jadilah seperti ya contoh yang kita uh, sebutkan tadi ya Muawiyah bin Abi Sufyan Ya begitu disampaikan kepadanya hadis dari seorang sahabat Amr bin Muroh. Dia langsung melaksanakan nasihat tersebut. Ya kerana dia adalah pemimpin yang yang menginginkan kebaikan bagi rakyatnya na demikian dan dia tahu ancaman yang berat dan besar apabila dia berlaku uh, lalim ya zalim dan aniaya terhadap uh, rakyat-rakyatnya ikhwanul fiddin wa aznillahu wa nah, demikian oleh karena itu ya janganlah kita mengejar-ngejar jabatan mencari-cari kepemimpinan dan uh, apa namanya memintanya berambisi untuk mendapatkannya na demikian wallahu alim bisawab Nah itulah dia kajian kita pada pagi ini ya Berkaitan dengan dosa besar yang ke-16 Yaitu dosa mengkhianati dan berlaku aniaya terhadap rakyat Dan berlaku lalim-dolim dan buruk terhadap mereka Ya itu saja Nah Nanti akan kita lanjutkan dengan dosa besar yang ke-17 Yaitu sombong insyaAllah Naik. terima kasih jazakallah khairan atas pembahasan dan materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman di Anda berada, kita akan simak dan ikuti selanjutnya sesi tanya jawab yang akan kami angkat dari pesan singkat atau Anda yang menghubungi kami via telepon. Baik, e, pertanyaan yang pertama datang dari pesan singkat kita angkat terlebih dahulu dari Abu e, Abdul di Bekasi yang bertanya, Ya Ustaz, apabila kita mendapati pemimpin kita berlaku volim dan berkhianat terhadap amanah yang diembannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh bagi kita untuk membangkang dan uh, menurunkan kursi kekuasaan dari pemimpin tersebut? Atau bagaimanakah yang uh, terbaik yang dilakukan menurut uh, pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Jazakallah Ar-Azad. Ya uh, bagus pertanyaannya tentunya ya uh, nasihat itu adalah uh, din, Ad dinun nasihat agama itu adalah nasihat salah satunya adalah li a muslimin nasihat untuk ya pemimpin pemimpin kaum muslimin ya pemimpin itu juga memerlukan dan sangat sebenarnya sangat membutuhkan nasihat bahkan kalau bisa kita katakan tiap hari tiap jam pemimpin itu perlu nasihat agar dia dapat melaksanakan jabatannya itu amanahnya itu dengan sebaik-baiknya, ya apalagi kebanyakan pemimpin itu jauh dari ilmu, ya artinya dia bukan ulama umarok yang ulama, memang jarang dan payah mendapatkan ulama yang umarok kan begitu ya, nah jadi um umarok ini kebanyakannya adalah orang-orang yang jauh dari ilmu agama yang benar, ya dia membutuhkan nasihat, ya maka hendaklah dia membuka Saluran nasihat itu ya sebesar besarnya, membuka pintu untuk uh, menambah namanya uh, uh, nasihat ini. Nah demikian dan juga para rakyat ya hendaknya menyampaikan nasihat itu dengan cara yang benar ya karena kalau mereka men menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar seperti berdemonstrasi ya, membuat ke kekacauan, kerusuhan, ya, unjuk rasa dan lain sebagainya itu tidak mendatangkan manfaat apa apa. Ya itu justru hasilnya kontraproduktif Ya tidak mendapatkan Tidak sampai kepada apa yang dimaksud Maka dari itu di dalam Islam Ada cara untuk menyampaikan nasihat Yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi Ya dengan cara Sembunyi-sembunyi Nah demikian ya Qunifiddin Rahimani wa rahimanku jami'an Karena ada beberapa mafsadat Yang menyampaikan Apa namanya Eee uh, uh, uh, nasihat secara terang-terangan ya di hadapan rakyat bukan di hadapan penguasa dia menyampaikan nasihat dan peringatan itu bukan di hadapan penguasa coba lihat tadi ya hadis yang kita bacakan ya dari tadi uh, siapa tadi uh, sahabatnya uh, dari uh, Amr bin Murrah ya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dia datangi uh, uh, Amr bin Murrah mendatangi uh, Sufyan uh, Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyampaikan hadis nabi itu kepadanya begitulah cara untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa ya nah demikian ikhwan fillah nazanillahu wa iyyakum jami'an nah ini pernah uh, apa namanya dijelaskan oleh eh uh, Syeikh Utsaimin ya nah demikian ya ada orang seorang pemuda yang datang kepada Syeikh ya dengan berani dan apa namanya dan garangnya ya dia berkata kepada Syeikh Syeikh bin Utsaimin Ya, Syekh bin Utsaimin dia katakan kepada Syekh bin Utsaimin dengan jarah sakhifah dengan apa namanya dengan, keber, uh, dengan keberanian yang naur lah gitu ya. Dia katakan limadallatarudduna alhukam wa tubayyinudzalikal linnas. Kenapa engkau tidak membantah penguasa dan menjelaskannya kepada manusia? Maka Syekh Ibnu Utsaimin fi waqarihi wa hilmihi, dengan tenang dan santunnya berkata kepada pemuda ini Ya, karena kadang-kadang pemuda para pemuda itu biasanya meledak, meletup kan begitu ya. Garang dan ganas begitulah dia. Maka Syekh ya menjawabnya dengan santun dan sabar, ya dengan tenang dan berkata, "Walakin annus ma ma ma ma mabdhul. Nasihat sudah disampaikan. Wallahi ana a'lam tuqaya akhi fulan." Alamul Ikhwan, ay, anna bayana ma ta fa nafalu hu maalulat fihimafsadatan demi Allah, aku beritahu kepadamu wahai akhi kata beliau dan aku beritahu kepada para ikhwah seluruhnya, bahwa menjelaskan, membeberkan semua yang kita lakukan terhadap penguasa itu ada dua kerusakan jadi semua perkara nasihat yang kita sampaikan kepada kepada penguasa itu peringatan yang kita sampaikan kepada penguasa itu harus kita beberkan. Di hadapan orang banyak seperti yang dilakukan oleh uh, sebagian orang pada hari ini yang mengaku da'i atau juru dakwah kan begitu ya dia membeberkan kesalahan-kesalahan ya, uh, uh, penguasa ataupun uh, ya kita katakan keburukan-keburukan penguasa di mimbar-mimbar ya, bahkan di mimbar-mimbar Jumat hingga ya, mulai dari atas sampai bawah mulai dari uh, kita katakan kalangan atas sampai tukang becak tahu keburukan dan bobrok penguasa nah ini tidak baik Kata Ibu Nusaimin ada dua kerusakan ya, dalam hal ini. Ya, kita apa namanya, menjelaskan semua yang kita lakukan terhadap penguasa kepada masyarakat. Yang pertama adalah kata beliau, "Anal insan yaksya ala nafsih min riyah fa'iyub tuli amaluhu fa'iyub tuli amalahu." Seorang insan mengkhawatirkan atas dirinya riyah. Jika kalau kita ceritakan semua yang kita lakukan terhadap penguasa. Nah jangan-jangan nanti kita jatuh pada riak Dan ini akan membatalkan amal kita Nah demikian Akan menghapus pahala amal kita Jadi tidak semua yang kita lakukan terhadap penguasa Perlu kita beberkan kepada masyarakat yes. Ke Kerusakan yang kedua ya, Kerusakan yang kedua <mum> Annal wulat laulam yuti'u Sara hujatan alal wulat ala Indal amah Nah seandainya pemimpin itu Tidak, tidak mau mengikuti Apa yang di, nasihat yang disampaikan Maka ini akan menjadi hujah, ya, bagi, bagi masyarakat untuk melawan penguasa, ya. Dan ini akan wahas wala mafsadah akbar. Nah, ini akan menimbulkan mafsadat maf yang lebih besar, Ikhwanul Fidain, Al-Azaniyallahu yaqum jamia'an. Nah, demikian, ya. Nah, uh, di dalam kitab Sahihain, ya, dari Usama bin Zaid, anda hoki lalahu. Bahawa ada yang bertanya kepadanya, berkata kepadanya, Allah Ta'ala khulu'ala Utsman, li Kenapa engkau tidak menemui Utsman dan berbicara kepadanya? Maka ya, Utsman uh, bin Zaid mengatakan kepada orang itu, Atarouna an nila illa Utsmi Apakah kalian anggap, ya, aku tidak aku tidak akan berbicara kepadanya melainkan aku harus mengabarkannya kepada kalian? Iaitu maksudnya adalah, apakah aku harus menceritakan semua yang aku lakukan kepada kalian ya kepada penguasa wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini maduna an aftaha amron la uhibbu an aquna awwala man fatahu ya sungguh aku telah berbicara secara empat mata dan rahasia kepadanya Ya tanpa perlu membuka pintu yang mana aku tidak suka Akulah yang pertama kali membuka pintu itu yaitu pintu perusakan maksudnya adalah pembangkangan terhadap penguasa ikhwani fiddin rahimanya warahmatullahi wajahmim. Baik di dalam riwayat lain dikatakan ini ucalimu hafizir sungguh aku telah memperingatkan kepadanya secara rahasia. Nah begitulah cara untuk menasihati penguasa yakni Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an yaitu dengan cara rahasia. Nah dengan cara empat mata, bukan ya kita meng, apa namanya mem mem membeberkan ya keburukan-keburukan penguasa di hadapan uh, masyarakat. Justru ini akan menyebabkan kekacauan. Ya ini tidak akan uh, menghasilkan kebaikan, justru akan Menyebabkan kehancuran dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, wallahu aalam bissawwaf. Nah, demikian. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Jazakallah khairan. Berikutnya kita angkat dari penelpon di pagi ini ada Saudara Rafli di Tangerang. Silakan, Nahid. Assalamualaikum, ya, Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Barakallah, Ustaz. Syukur alhamdulillah. Saya mau nanya, bagaimana jika kita bekerja keras uh, untuk Uh, mengharapkan mendapatkan jabatan yang tinggi di, di pemerintah hmm. demikian jadi kalau Hoiran oh. assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ya intinya kita uh, uh, apabila diberi amanah ya apabila diberi amanah jabatan ya di pemerintahan ataupun dimanapun maka kita harus melaksanakan itu ya dengan amanah ya artinya dengan sebaik-baiknya kita laksanakan amanah itu kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan niat melaksanakan itu untuk me, apa? No kita katakan ya melaksanakan perintah Allah subhanahuwataala, ya untuk melaksanakan perintah Allah subhanahuwataala, untuk mengharapkan pahala akhirat, ridho Allah subhanahuwataala. Ya, ya? kerana iman liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah maka kita pikul amanah itu kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita itu semata-mata kita melakukan melakukannya untuk mencari ridho Allah. Itulah yang Allah ridhoi bagi kita dan itulah kewajiban kita. Ya, tanpa kita berniat uh, dengan ambil-ambil lainnya agar uh, saya rajin supaya nanti saya cepat dipromosikan dan lain sebagainya. Jangan itu yang menjadi tujuan kita. Ya, kita tidak boleh mengejar-ngejar jabatan, ya. Mengejar-ngejar jabatan itu tidak boleh. Ya, Mengharap-harapkannya berambisi untuk mendapatkannya seperti hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ya. Ya saya uh, ulangi sekali lagi dari hadis tadi apa namanya uh, Abu Musa Al Ashari Nabi mengatakan Inna lan walihadaman saalahu walamanharosohalai. Ya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang minta dan berambisi untuk mendapatkannya. Jadi berambisi untuk mendapatkan jabatan itu juga tidak baik. Ya, ya. karena apa kata Nabi saw. Jika kita mendapatkannya kerana, ya kita memintanya, ya kita berambisi untuk mendapatkannya, wakil tak ilaiha. Engkau akan, ya maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu, kata Rasulullah saw. Namun jika kita diberikan jabatan itu tanpa memintanya, tanpa berambisi untuk mendapatkannya, Muwatta alaiha. Engkau akan di, apa namanya, mendapatkan bantuan. Engkau akan dibantu dalam melaksanakannya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan bantuan kepada kita untuk memikul tanggungjawab tersebut. Nah demikian yang akan fitna azza wa yaqum jamiaan. Jadi kalau kita dapat jabatan maka lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan lama-lama memegang amanah itu kan berat ya. Ikhwanik fiidna azza wa yaqum jamiaan. Nah kalau sudah selesai ya maka tinggalkan. Baik. Nah, kalau misalnya diberi jabatan uh, tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya lihat diri kita, sanggupkah kita memikul amanah itu? Ya, karena Nabi mengatakan la yambagi lil mukmin ayudillan nafsa. Tidak pantas bagi seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Ya, dikatakan kepada Nabi, bagaimana seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri? Nabi mengatakan ayata'arrada minal bala ma layatit, yaitu dia memikul dia menghadang, ma, ma, ma, namanya, menghadang satu tantangan ya yang tidak sanggup untuk dihadapinya, hmm. untuk tidak sanggup untuk dilewati dan dipikulnya. Nah, demikian yang kami sampaikan. Azzanillahu wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz dan kita masih mengangkat pertanyaan dari penelpon yang kedua sudah ada Abu Zakaria di Tanjung Priok. Silakan, Akhi. Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, wa warahmatullahi wabarakatuh. ...menarik sekali uh, uh, tentang kepimpinan menurut Sari Anis Langsor ya. Uh, pertanyaan kami adalah uh, bagaimana hukumnya seorang Muslim... Uh, ...mengangkat pemimpin yang orang kafir gitu. Mm -hmm. Karena kami dapati sebagian warga seperti jabatan RT sekalipun ya. Sobat, ya. Mm -hmm. Karena di sana ada orang yang apa meninjimikikan... Uh, Uh, RT segitu, uh, nggak ada orang-orang kafir gitu. Hmm. Bagaimana hukum syariat Islam yang sebenarnya? Baik, terima kasih Jadi, pak. Masalah, ah. Oh iya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sir. Ya, Allah subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk menyerahkan amanah ini kepada ahlinya. Inallah ya mukum antu adul amana ila ahliha. Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyerahkan amanah. Kepada yang berhak untuk memegangnya. Ya, demikian pula dia dalam menunjuk pemimpin, mengangkat pemimpin. Hendaklah ya, ikhwani fidina azanillah wa jamju tunjuk dan dipilih orang-orang yang memang layak, ya, orang-orang yang memang ahli untuk memegang amanah ini, amanah jabatan ini, <tuh> ikhwani fidina azanillah wa iyaqum jamiran, ya. Eh, seperti misalnya, ya, dia ya, seorang mukmin yang bertakwa, kan begitu, ya yang bertakwa, yang memiliki kasih-kasih sifat kasih sayang kan begitu ya, yang berilmu, yang bisa membawa orang-orang ya, yang dipimpinnya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian juga tidak memilih pemimpin dari uh, namanya, uh, kalangan orang-orang kafir ya, kemudian juga tidak mengangkat wanita menjadi uh, pemimpin ya. Nah, itu adalah rambu-rambu yang harus kita perhatikan di dalam menyerahkan amanah ini kepada ahlinya. Ya, sampai sampai Nabi coba lihat, ini pelajaran ya. Abu Dzar. Ya, Nabi pandang lemah itu Abu Dzar. Coba kita bisa bayangkan Abu Dzar, Nabi katakan, "Ya Abu Dzar, Ini araka duifan." Wahai Abu Dzar, aku pandang engkau ini lemah. Ya, wa ini uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Ya. Lah tak ala isne ini walau tawal lain nak walau tawal lain Maka jangan kamu memimpin dua orang. Ya. Jadi Nabi mengatakan jangan kamu jadi pemimpin walaupun yang dimimpin cuma dua orang. Dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Ya, jadi coba lihat ya. nasihat Nabi nusah ya. ketulusan Nabi kepada sahabat beliau ya, Abu Dar Al Ghifari yang beliau lihat ya, lemah dan tidak mampu untuk memikul jabatan. Nah itu kepada ya, kita katakan saudara kita sendiri ya, sama kaum Muslimin. Kalau kita lihat, ya, maka kita tidak boleh, seorang itu tidak pantas, ya, tidak memiliki kriteria sebagai pemimpin, maka kita tidak boleh mengangkatnya menjadi pemimpin. Ya, Karena itu sama saja dengan menjerumuskannya. Apa kata Nabi tadi kepada Abu Dar Al Ghifari? Ini uhih ulama, uhih boli nafsi. Aku mencintai bagimu apa yang aku cintai bagi diriku. Ya, jadi Nabi tidak ingin menjurumuskan Abu Dhar Al Ghifari itu seorang sahabat Nabi. Ya, bagaimana pula yang kita katakan uh, derajatnya jauh di bawah Abu Dhar Al Ghifari. Ya, Ekwanifidinaazni Allahumma Jami'an maka dari itu, ya menunjuk dan memilih pemimpin itu adalah suatu tanggung jawab yang besar juga. Maka dari itu dalam Islam tidak semua orang diserahi untuk menunjuk dan memilih pemimpin. Ya dalam Islam, dalam Islam dikenal dengan apa namanya ahlul halli wal Akdi ya yaitu orang-orang yang memang layak ya para ahli ilmu orang-orang terpandang ya orang-orang yang berpengalaman yang punya wewenang untuk menetapkan menunjuk dan memilih pemimpin yang yang kapabilitas yang, yang apa namanya yang layak untuk memimpin nah demikian ya dan tentunya kalau orang kafir Ya kemudian juga wanita itu termasuk yang ya kita tidak boleh menyerahkan amanah jabatan untuk memimpin kaum muslimin kepada mereka. Wallahu aalam bissawab. Baik terima kasih dan uh, satu pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat dari Ummuzahroh di Jakarta dan ini pertanyaan terakhir saja di kesempatan pagi ini, Ustadz bagaimanakah kita bermuamalah dengan uh, uh, dalam hal ini oknum pemerintah? Jika kita menjual suatu barang ke instansi pemerintah tertentu yang dengan melakukan uh, melalui proses tender se sehingga agar kami bisa mendapatkan order tersebut maka kami bekerja sama uh, menaikkan harga lebih dari yang sesungguhnya yang mana kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada mereka di samping itu kami menjanjikan sebagian keuntungan kami untuk diberikan kepada mereka bagaimanakah hukum kerjasama seperti ini dan bagaimana hukum uang yang kami dapatkan jasa kelahiran Ya, khairul fi'dhina azza ni Allahu yaqimimian. Tadi kita sudah berbicara tentang arrozi wal murtasi. Salah satu bentuk kendaliman penguasa adalah menerima suap. Ini kejahatan penguasa ini menerima suap. Dan kejahatan rakyat, ya salah satu adalah menyuap. Jadi Nabi melaknat kedua-duanya yang menyuap dan menerima suap. Ya, nah tadi juga kita sudah singgung mengenai hadiah. Ya hadiah kepada pejabat itu termasuk kategori suap. Ya, nah termasuk kategori suap dan termasuk ughulul ikhwanifidin rahimani warahmatullahi wajahmu alhamdulillah. Ya, nah, di antara kasus yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali. Oleh kerana itu beberapa ya, orang pernah mengajukan ya, satu pertanyaan bolehkah seorang muslim memberikan hadiah pemberian ya, tips? Lah? Kepada seseorang agar orang tersebut memberikan sebagian hak si muslim Nah, nah dalam hal ini ya Beberapa orang ulama membolehkannya Mereka berkata hadiah tersebut tidak termasuk suap ya, Sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran ya Untuk menghilangkan kebenaran dan membenarkan yang batil Sementara kasus seperti ini tidak termasuk Nah demikian Iqanifiddin Nah itu Eh, apa namanya, pendapat sebahagian atau sejumlah ulama. Adapun yang lainnya mengatakan, ya ini tidak boleh sama sekali, ya apa namanya me, eh, melakukan tindakan seperti itu. Ya. Nah, karena memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain atau memberikan hadiah kepada mereka berarti turut membantu mereka untuk melakukan ketaliman dan membuat mereka terus menerus menahan hak orang lain. Nah, ini artinya bekerjasama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ta'awun alal-ithmi wal-hudwan. Nah, demikian. Wallahu'alam bisawab. Dan hadiah yang diterima oleh pejabat itu termasuk gulul. Ya, korupsi. Maka tidak boleh membantunya dalam melakukan gulul dan korupsi tersebut. Nah, di dalam tender mentender ini. Khunifiddin azan, ya wa wa'iyakum jami'an. Nah, kalau di sana ada ya semacam ya, bentuk yang berbau suap. Ya untuk me me meluluskan dan melicinkan ya apa namanya e hal itu kepada kita dengan cara yang batil dan melen melenyapkan al-hak kebenaran, menghapuskan al-hak atau kebenaran, men mendolimi dan mencurangi hak orang lain, maka ini termasuk bentuk-bentuk suap, ya bentuk-bentuk rizwa yang diharamkan ya di dalam Islam. Ya maka ya lalu e jalani lah prosedur apa adanya. Ya kalau memang gagal ya anggaplah itu bukan rezeki kan begitu ya. Nah karena apa namanya dunia ini tidak selebar daun kelor ya banyak. Uh, Ardhulahiyu wasi'ah ya uh, bumi Allah ini luas ya masih banyak yang bisa kita lakukan ya. Seandainya seorang itu memikul kayu bakar mengambil kayu bakar di hutan memikulnya ke pasar dan menjualnya itu lebih baik daripada dia mem, apa namanya apa namanya minta-minta. Ya dengan cara seperti itu apalagi dengan harus menyuap ya dan lain sebagainya diberi maupun tidak diberi. Nah demikian aku ni fadillah azanillahu wa Nah demikian. Jadi mengemis-ngemis standar seperti itu apalagi harus menjalani suatu kebatilan maka dihindari. Ya, Nabi SAW mengatakan mantaraka syai'an lillah, e, mantaraka syai'an lilla, ya bima huwa khairun minhu. Karena siapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah Subhanahu akan e, mengganti dengan yang lebih baik darinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri baginya jalan keluar dan ditambah lagi bonusnya yaitu e, memberinya apa namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Na dimikan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita hendaknya Uh, bisa bertakwa kepada Allah di dalam bab, uh, mencari rezeki ini ya. Nah, demikian. Apalagi uh, dalam satu hadis Nabi telah mengingatkan, "Saya tiada nasi zaman laiubali fihil mar bima akad al mal ya abihilin ambi haram." Dari, dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan akan datang satu zaman pada umat manusia di mana mereka tak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta, mendapatkan harta. Apakah dengan cara yang halal? atau dengan cara yang haram ya seperti eh, satu nah, kita katakan eh, semacam eh, gojekan lah kita katakan di kalangan masyarakat awam ya ya gurawan kita katakan ya tapi serius juga gurawan ini mereka mengatakan cari yang haram saja susah apalagi yang halal kan begitu ya seolah-olah untuk mencari rezeki Allah pada hari ini nggak bisa kecuali dengan cara yang haram dan inilah satu kebatilan Makar tanah bumi Allah masih luas, masih banyak yang bisa kita lakukan, ya dengan cara-cara yang halal untuk meraih rezeki yang halal. Nah demikian, kerana Nabi mengingatkan, ya lah eh, mun nabatamin suhthin, ya faharomun aleihijannah. Daging yang tumbuh dari harta yang haram maka anarau eh, aulabihi, haram atasnya jannah. Haram atasnya sorga dan neraka lebih pantas cocok untuknya. Nah demikianlah khairi firdainah azanillahum jami'an. Jadi urusan tender mentender ini saya juga kurang mengerti bagaimana bentuknya. Tapi kalau di sana ada unsur suap, menyuap, ya melicinkan hak kita dan merugikan hak orang lain, ya dengan cara yang batil, ya bertawun alal ismi wal uduan, maka lebih baik tinggalkan. Nah kalau ada subhat juga, ya maka ya meminta persubhat, apa di setabroh ali dinihwa erd. Karena siapa yang menjauhi shubahat maka dia telah menyelamat, mensucikan, membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Nah, dibikir, wah manuwa ko wa afil shubahat, wah ko afil haram. Karena siapa yang yang menjurumuskan dirinya ke dalam shubahat maka dia akan jatuh kepada yang haram. Allahu alam bi Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz dan pertama pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk di pagi hari. Ustaz, langsung saja kami persilakan Ustaz untuk menutup perjumpaan kita. Silakan. Ya, Ehwani Firdin Rahimahni Warahmatullah. Ya demikianlah eh, kajian kita pada pagi ini ya berkaitan dengan eh, dosa yang ke-16, yaitu dosa pemimpin yang mengkhianati mendolimi rakyatnya. Ya eh, dan tadi sudah kita sampaikan panjang lebar beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ini dan sudah jelas ya sebenarnya masalah ini dan betapa berat ancaman yang diterima oleh para pemimpin yang berlaku zalim terhadap uh, rakyatnya diantaranya Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat tidak akan melihatnya tidak akan mensucikannya dari dosa dan Allah tidak akan memberikan azab yang pedih baginya diharamkan atasnya jannah dan tempatnya di dalam neraka ya dan dia akan mendapatkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti Ya dan dia akan menyesali apa yang telah ya, dia lakukan nanti ya, mendatangkan penyesalan dan kehinaan nanti pada hari uh, kiamat dan uh, banyak lagi uh, kita katakan ancaman-ancaman yang berat dan besar kepada para pemimpin yang mendolimi mengkhianati ya berbuat aniaya dan semena-mena terhadap rakyatnya maka dari itu Khalifah ya kerana beratnya uh, megang amanah jabatan ini Nabi melarang. Ya, kaum muslimin, ya kita meminta-minta jabatan dan berambisi untuk mengejarnya. Ya, Wallahu'alam bisawab. Nah, demikianlah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, eh, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku luka lihada wa astaghfirullah liwalakum risali muslimin innahu huwal ghafur rahim. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan Jaisa kelahiran atas uh, materi yang sangat bermanfaat Yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Ustaz dan keluarga Terima kasih juga untuk anda para pendengar Dimanapun anda yang telah menyimak dan mengikuti Acara kita di kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah uh, selama kurang lebih uh, 80 menit lebih Tadi kita telah menyimak pemaparan dari dosa besar yang ke-16, pemimpin yang berkhianat dan dolin terhadap rakyatnya. Dan nantikan pembahasan dari selanjutnya di setiap selasa pagi jam 8 sampai dengan selesai. Kajian bersama Alustad Abu Ehsan Al-Maidani Hafirullah dari... Kediaman beliau di eh, kawasan Kota Medan Sumatera Utara Semoga Allah Subhanahu SWT mempertemukan Kembali kita dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena begitu banyak pertanyaan Yang tidak bisa kami ujukan karena keterbatasan Waktu kami hadirkan ke ruang dengar anda program berikutnya Dialog Interaktif Kesehatan Herbal Bersama Dr. Kardi Hafirullah setelah beberapa jeda Yang berikut ini Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaaha illallah Inna lilmawti sakarat La ilaaha illallah Inna lilmawti lasakarat Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Apakah salah seorang di antara kalian Ditimpa musibah Maka hendaklah ia membandingkan musibah yang ia alami dengan wafatnya Nabi. wafatnya Nabi Karena sesungguhnya wafat Nabi adalah musibah yang paling besar, wafat Nabi yang paling besar. Di detik-detik terakhir Seraya mengangkat tangannya ke atas Ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyina Siddiqin, siddikin Ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyina wa siddikina wa shuhadai wa salihin bersama orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, yaitu para Nabi, Asid As dihirau.